Slavoslovia a 132. De mulțumire pentru harul Sfintei Tainei a Euharistiiei. Aliluia slavăție, Doamne, Tată ce este și mulțumim, fiindcă Taina Sfintei Euharistii la cina cea de Taină, prin jertva Fiului tău celui iubit ne-ai dat. Aliluia Doamne, Tată ce este și mulțumim, fiindcă prin Taina Sfintei Euharistii, la harul binecuvântat al iubirii. Cunoștințe și voinței tale, în mâna noastră l-ai așezat. Aleluia, slavă ție, Doamne, Tată ceresc, Te iubim și îți mulțumim, fiindcă prin Taina Sfintei e de rănile păcatilor ne vindecat. Aleluia, slavă ție, Doamne, Tată ceresc, Te iubim și îți mulțumim, fiindcă prin Taina Sfintei e Fiul tău celbit între noi, până la sfârșitul veacurilor a stat. Aleluia, slavă, ție, Doamne, Tată Ceresc, te iubim și îți mulțumim, fiindcă prin taina Sfintei Oharistiei, trupul Fiului Tău cel iubit în pâine cerească pentru noi l-ai transformat. Aleluia, slavă, ție, Doamne, Tată Ceresc, te iubim și îți mulțumim, fiindcă prin taina Sfintei Oharistiei, rubinele de sânge ale Fiului Tău cel iubit, ca vinul s-au arătat și prin el. Din moartea păcatelor noastre ne a înviat. Aleluia, slavă-ți-e, Doamne, tată este bine și îți mulțumim, fiindcă prin taina Sfintei Euharistii, Duhul Tău cel Sfânt, ca o rază de har, pentru noi s-a pogorât și ne-a luminat. Aleluia, slavă ție, Doamne, Ceresc, ți Doamne Doamne, tată este bine și îți mulțumim, fiindcă prin taina Sfintei Euharistii, cu sâmburile de foc al harului Tău, trupurile și sufletele noastre le-ai curățit, mântuit și sfințit. Aleluia, slavăție, Doamne, tată i vin și să mulțumim, fiindcă prin taina Sfintei Iohistii, de lumea păcatului ne-ai și de lumea împărăției tale vrednici ne-ai socotit. Aleluia, slavăție doamne, tată cerescă i bine și să mulțumim, fiindcă prin taina Sfintei Ioharistii, între fiul mine în și împărăției tale ne-ai primit.